Uh, nogle er blevet fyret Nogle er valgt at gå selv Fordi de ikke kan med kulturen Problemet er også lidt At nogle af dem Der så står for den kultur Som, som uh, de her nye hoveder Ikke kunne indretætte Det er nogle af dem Der er der endnu desværre Så uh, der er en monster opgave Ungdomsavdelingen Men jeg giver dig fuldstændig ret søren <laughs> det, det er lidt sekundært lige nu Det handler om en to ting Økonomi og oprykning mm -hmm. Og det hænger jo så uløsligt sammen så må det andet end komme lidt bagefter. Derfor var der også et monsterproblem, at sagde op, for han kunne sagtens have haft det her kørende i et halvt år tid, og sagt at roligt nu, Gud, og vi har snyttet lige at op først, før vi kigger på det. Nu har han også væk. Det er sejler.